A cerul nu albastru. Azi? Cerul nu albastru. Dar am un soare în suflet, numai când mă gândesc că existi. Nici hainele nu le mai simt pe mine, nici copacii nu mai sunt triști. Trupul se înalță și mă mir că tălpile se mai ating de pământ. Sunt numai trăire. Depărtată de gând, pantofi merg singuri și eu mă grăbesc să-i ajung să nu cumva să depășească granița sufletului și să schimbe direcția doar după vânt. Trezește-ți giruieta din creștet și să mă ajungi de fiecare dată când plonjez spre tine, ca să fim amândoi într-o barcă. S-ar putea să înceapă furtuna. Ține-te bine!